baten burutazioak zerbait eskapatzen ari zaigu. go orain ematen du ez dugula mundua aldatzeko indarrik edo beharrik ere orain helburua lehengo mundua berreskuratzea da hau da lehen bezala bizitzea lasa eta burumako baina lehengo mundua ahuntsa zen Etxe bizitzen kudeaketa migrazioena, lur eremuena, garaiguena, ikasketena, lur aldearen antolak eta ezkuntza sistemaren norabidea, untxasen? Eta nire betiko obsesuari lagaituz, Euskararen suntzitze sistematikoa eta antolatua, zen? Egoera okerragoa dela erraiten dutenekin bat egiten dut, horrengo mundua aurrekoaren karikatura bat besterik ez baita. Orain, Euskaraz bizitzea, Pentsatzea edo maitatzea, goi mailako kirola bihurtu da, dena, denetan, frantxesez egiten da. Zerbait ikasi edo jakin nahi dut inportantean ire eguneroko bizitzarentzat zat, frantxezez. Zerbait eskatu behar dut, frantxesez. Edo zain sortzailek bezala diru laguntza eskaera bat egin behar dut euskaraz sortzeko bada ere, frantxesez. Txertoaren ziurtageria bainolean, hizkuntzaren ziurtageria bazen jada. Edo zer gauza egiteko, kristianoz mintzatu eta idatzi behar zen eta ala segitzen du. Hizkuntzak pentsaera mahazten du. Egitasmo bat Euskaraz idazten batut Euskaraz pentsatuko dut egin gizuna. Eta Euskaraz eragingo dut. Egia da, gauza ainit zaitzen atzu direla gure komunitatearentzat, baina itxuraz, funtsez baino gehiago leku askotan. Orain, Euskara marka bezala erabiltzen da. a o -zela bela bezala. Ez da gutxi, baina itxurak ez du mamia behmatzen gure luraldeko erakunde publiko guztiek Euskararen alde direla aldarrikatzen dute. Edozain antolakunde politikok ahoa bete lezake gure izkuntzari duena txiki mendua adirazteko. Franceses egingo du, hau deneak edu gehiengoak egiten du, baina bihotzez. Eta ekinzez, zer da errealki. Zertan da euskararen erabilera publikoa, noiz hitz egiten da euskaraz plazan eta etxean. orain etxean ere ez. Hortaz jakinean dira, ez? Dena da pantaila eta pantaila frantsesa da, sare soziala frantsesa da, edo ingelesa edo gaztelania baina euskara nun da, zen erabaki gunetan, zen bilkuretan, zen erabaki eraginkogetan. Euskara hizkuntzari delegatu zaio garai batean haari delegatzen zen bezala eta hortik kanpo ezert gutxi. Feminismo garaikideak argi aztertu du hau euskara feminizatu da erabat, euskarak garantzia galtzen duelako. Eta kulturan, Euskara toleratua da, baina ez sustatua, ez funtsarekin bederen. Zamat antzerki film edo kontzertu ikusten alditugu frantzesez, eta zenbat Euskaraz urtean. Kontuak zintzoki eginez, hoartuko gira ziminoak girela, eta ez umenoak. Inbentatzen zaizkigu salbu espen batzuk, Euskarazko ilabete edo asteak iauterietan lege urratzea onartzen den bezala, baina ortik kanpo egon zintzo, egon zibilizatu. Horretaz ere mintzatuko naiz, lasterzaren irigun elgargoa ari da bere kulturpolitika osoa bergidazten. Baina eragile edo artistarik gabe. Bere eskuntza artistikoaren eskema da, baina irakaslerik gabe. Dena komite txikian frantxeasistema eredutzat harturik. Elkarteak berri zartu beharko edute urteetan egindako lan herraldoia eta ase askak mende erdiz botatakoz izzerdia. Politikoki ez dela kultur egite jakitaterik? Ba, e, galdetu. Ez dela jakintzarik oroa? Ebe, urbildu? Hemengo sortzaile irakasle eta eragileak urteak eta urteak egongira gauzak egiten, eragiten eta antolatzen. Idearen bat ukaitean ez? Bat edo behar bada bi ere nork daki? Errian bizigira? Erria ezakutzen dugu doi bat bederen, setitzen dugu bere taupada eta aldartea, eta hau euskaraz neurtzen aldelasin ezten dugu zobaitzuk. Hori nola lortzen da, Hizkuntzaren baliabideak aktibatuz, saiatuz, jokoan jarriz, konparatuz, trukatuz, erlazionatuz, ezkonduz eta dibortziatuz, musukatuz bezala ostikatuz. Sendra bideetan, lili eder eta iraunkorrak antzematen dira. Eta iraunkoragoak dira askeak eta biziak, Arantzak eta koloreak.